а вже на табір були наведені гармати, і російські гусари сиділи на конях, перевіряючи, чи легко йдуть з наділків шаблі. За командою гримнули гармати, вкрили сонний гайдамацький табір ядрами. Табір стояв у лісі, ядра крешили стовбури столітніх дубів, трощили вози та мажі, підпалювали намети, шквал вогню гарматного і рушничного, содомі море, пекло на сонні гайдамацькі голови а потім з гиком і свистом рвонулася кіннота, славетним російським «Ура!» побігли піхотинці. Непробуркані зі сну, очманілих від гарматного гуркоту гайдамаків, кололи багнетами, розстрілювали в притул з рушниць, сікли шаблями. Тут і там спалахували січі, гайдамаки ледве тямили, від кого вони відбиваються. З того пекла вдалося вирватися тільки залізняковій сотні, яка стояла трохи поодаль, п'ятистам чоловікам, максимцям. Ця сотня ще довго гуляла по Україні в Лебединському лісі, її оточило російське військо. Майже цілу добу тривала битва, максимці рубали росіян з правої і лівої руки, прорубали заставу і зі страшним свистом і вигуками за батька Максима залетіли в тил кречетніківцям. Та налягли шаблями так, що москалі кинулися хто куди. Далі оповідалося про понищення загонів неживого, журби, швачки, бондаренка, а також про кари над гайдамаками. Їх обмотували соломою і обливали смолою, і вони горіли, як громові свічі. Їхніми головами наповнювали глибокі ями і засипали їх землею це відтоді українські дівчата вплітають у коси поміж барвистих веселих стрічок печальну чорну барву. Всій Україні відомо про страшну кодню, якій поляки вішали, стенали голови гайдамакам, рубали їм на хрест руку та ногу. З гонти, з живого, зрізали зі спини паси шкіри і в живого виривали серце. Воно вибухнуло в їхніх руках, неначе бомба обпалило ляхів вогнем страху, і вони вже більше ніколи не піднялися. Відомий закляття: Щоб тебе, кодня, не минула. В усіх російських істориків осудливо виписані ті польські люті кари, але ніхто не відає, що польському катові Стемпковському віддали гайдамаків росіяни, що й самі вони не з меншою лютістю знущалися з гайдамаків, що на сто верст вподовж тясмена Горіли українські міста і села, що й сам Матронівський монастир руками Стемпковського вони зруйнували, братію монастирську повбивали, і що всі ті кари вчинено на жах нинішньому і в помисел прийдешньому на світ цей. Олег відклав шиток, сидів закляклий, втупивши в стіну хлівчика погляд. Так живо, так страшно постали перед ним ті жахливі видива і тягли за собою невідступне. Для чого? З якою метою робили все те росіяни? Адже прийшли побивати конфедератів, виясняти причини, як писав Пушкін, давній вражди з поляками. Подолати їх. Але ніякої ворожнечі поміж росіянами і українцями не існувало од давніх давен, не існує й понині. Українці допомогли їм перемогти поляків. Росіян зустрічали хлібом сіллю. Думки летіли гострі і небезпечні. У грудях горів ярий вогонь. Неначе то він утікав байраками, неначе власно його оселю спалили. Літопис щось перевернув у ньому. Зносив його душу в інший світ, повертав думки в досі невідоме. Вони поверталися самі, мимоволі. Якби він читав художній твір, Якусь легенду, вимисел, хоч і на правді він би читав його з холодком у серці. А тут гинули і катувалися живі люди. Гинули перед його очима. Він хотів допомогти їм і не міг. Не міг захистити їх і по смерті їхній. Це розумію. Ніхто йому того не дасть. Та він і сам боїться. То хто ж він такий? І всі разом. Володарі своєї долі, як пишуть у газетах, страшно, страшно, страшно, брила, роздушить і пориває щось під неї. До прибудови хлівця заникнув Василь Гордійович, сів на тапчан, просто на шиток, витягнув його з-під себе, погортав. Лебонь дивився, де саме читає Олег, перевів на нього погляд, помітив спантеличений Олегів вид. «Щось не так?» запитав. Олег подивився каламутним поглядом. Він повільно повертався з грекового лісу під уманню, де погромлено гайдамаків. На обісті чорного. Не розумію я Василю Гордієвичу, не розумію, навіщо було Кречетнікову, цариці побивати гайдамаків. Це вже було не зовсім щиро. Росії септу. Ну, нехай Росії. Чорний скинув угору острішкуваті брови. «А що з ними було робити?» «Як що?» – спантиличився Олег. Чорний дістав кисет, почав крутити товсту, великий палець завтовшки самокрутку. Зараз закадить і тоді хоч сокиру і ніби не бачить, що Олег давиться тим димом. І ось же паротяг задимів. «Ну, подумай!» З гетьманщиною цариця ще перед цим розквиталася, кранти її, Петяша розпочала, вторая – доконала. А тут ще один гетьман. І цілий лантух полковників – Смілянський, Чигиринський, Канівський, та ще при такій зброї, та ще таких відважних. Куди їх усіх? Сказать, гуляйте, хлопці, на страх врагам? Ту гетьманщину розкасирувала, а ця хай произростає. Е, ні, братику. Вона цариця, теж була скебетою, і генерали її, вольницю під корінь. У росіян всі оті слова про свободу, братерство, тільки для обману її існують. Ненавидять вони свободу, рабство люблять, самі раби, і щоб інші були такими ж. Він пахкав цигаркою, в усі щілини тягнуло сивим димом. Якби хто на двору побачив, вкричав би гвалт на пожежу. Олег подивував. Розмисло чорного був невідпорний. Чорний